emisija podtokroviteljstvom Eko Eho Eko, eko. svjesno okolišu Pratite projekt, postavljajte pitanja, tražite odgovore, budite savjesni u okolišu. Eko Eho emisija na Radio mrežnici srijedom u 11. Izrada ove radijske emisije omogućena je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Sadrže ove emisije isključiva je odgovornost autora i nužno neizražava stajališta Nacionalne zaklade. Eko, eho, emisija koja je već, evo, treći put na programu U prvoj smo vam objasnili o čemu će se raditi u ovoj emisiji U drugoj već je već bilo pitanja i odgovora I je nas već kod treće emisije I u našem studiju pozdravljam Valentino Mesarić, tajnicu Ekopana Valentina, dobar dan, dobrodošla Dobar dan svim slušateljima Radio Mrežnice I Denisa Frančiškovića koji će nam biti gost i gosturetnik, možemo to tako reći A Denis je bio vrijedan ovaj tjedan pa ćemo čuti to malo kasnije. Denis, dobar dan. Dobar dan, pozdrav svim Evo kako nam je Ivana u prošloj emisiji pročitala jedan uvodni tekst, tako će to danas učiniti i Valentina, pa evo Valentina, izvolim. U našem današnjem infobloku, infokutku emisije Eko Eho, govorit ćemo malo o biciklima, biciklistima i nekakvim primjerima dobre prakse kod nas i u Europi. Sam dolazak proljeća, ovo lijepo vrijeme, ali i sve više cijene goriva, vraćaju polako bicikle na ulice. I sami smo grad koji ima uh, jako puno biciklista, uh, dosta velik broj kilometara biciklističkih staza i naši Karlovićani vole biciklirati. A vjerojatno bi to činili i više i češće kad bi postojale još bolje uređene biciklističke staze, više kilometara biciklističkih staza, gradska parkirališta za bicikle. Poznati su problemi sa parkiranim autima na biciklističkim stazama, kontenerima koji se nalaze kao zamke i slično. Znači, ali nekakvom zajedničkom akcijom možda možemo promijeniti situaciju koja je trenutno, koja je trenutno u gradu. Pamtimo i neka druga vremena, kad smo imali lijepo uređeni biciklistički poligon u Šancu i kad su policajci umjesto naplate pretjerano visokih kazni neposlušnim biciklistima rezali gume. U svakom slučaju, odlučili se za bicikl ili ne, svakako vrijedi promisliti o tome koliko često i zašto koristimo automobil. Kad bi smo svi istovremeno odlučili smanjiti prijevoz automobilima, ne samo što bi doprinijeli čistom zraku, smanjenju buke i emisije štetnih plinova, tako bi pridonijeli kvaliteti vlastitog života. Jedan svijeto primjer iz Hrvatske je grad Koprivnica koji u svoj naziv nosi i grad bicikala. Kod njih, uh, imaju, oni imaju 70 km biciklističkih staza i na, inicijat, na inicijativu udruge uh, Old Timer uh, bicikala koji se zove Bicikl, grad je pokrenuo jednu akciju, inicirao akciju gdje građani uh, mogu koristiti i pronaći na različitim punktovima u gradu eh, gradske bicikle koji su besplatni. Znači za njih se ne plaća nikakva naknada za korištenje, samo se predaje ispunjava jedan kupon eh, da bi se grad osigurao da im se vrati taj bicikl eh, i nazad. Isto tako podigli su i spomenik biciklu, a kao takav organizirani grad osvojili su uz eh, još pet gradova Evropu visoku nagradu od Šimana. Drugi svijetao primjer još kratko je primjer iz Danske gdje su još 70. godina osmišljeni Kristijanija bicikli to su teretni bicikli koji su nalik biciklima koje koriste radnici čistoće kod nas znači trokolice sa velikom kutijom naprijed gdje danas 80% obitelji ima takav bicikl u svom vlasništvu i za prijevu svih većih tereta koriste se isključivo tim biciklima jedan takav je došao u Republiku Hrvatsku kojeg je veleposlanik Kraljevine, Kraljevine Danske s ciljem da promovira mobilnost i biciklističku kulturu doveo i u Zagreb na korištenje. Pa dobro, bilo bi možda da njega pozovemo na našu biciklijadu za prvi svibnja. Može, može. Da bude, na neki način nije atrakcija. E, dobro, evo, s obzirom na ove cijene goriva, čini se da će puno puno Karlovčana i ostali posegnuti za biciklom koji ih imaju, a negdje su i možda u zapečku ili će jednostavno nabaviti si e, ovo prijevozno sredstvo. Valentina, hvala ti. A Denis je bio vrlo vrijedan i ovaj teren je našao odgovore na dva pitanja koja su bila postavljena u prošloj emisiji pa evo, Denis, neprije ćemo o tome a naravno da pozivamo sve slušatelje koji imaju nekakav ekoproblem, problem poput ovih koje ćemo sad čuti, a da su na njih se mogu naći odgovori da nam to postave na 842-666 842 Denis, izvoli pa, znači, prošli put smo imali dva poziva. Prvi je, od, jedan od njih je bio, znači, vezan za e, otpad koji se nam primjeće na području osnovne škole Banija. Mi smo obišli to područje. Zapravo, primje, moram reći da je zapravo okoliš prilično čista, ali postoji jedan dio oko dječjeg igrališta na kojem se nalazi određen dio otpada, papira od jogurta, komadi. Uglavnom, ono što je problem što smo primijetili tamo nema koša za otpad. Kontaktirali smo ravnatelje u dogovoru s njima ćemo se obratiti čistoći i zamoliti kao prvo da taj dio tamo instaliraju kantu jednu, a između ostalog u dogovoru sa školom ćemo možda i eventualno održati neke edukativnu radionicu za učenike kako bi ih upozorili na taj problem odlaganja otpada. U svakom slučaju kante nema i tražit ćemo da se jedno tamo postavi kanta. Da, trebalo bi tamo i dispanzer, tamo su da. zubarske ordinacije vrtiće, e bari dosta je fluktuacija velika što djece što odrasle. tako je, da. Uh, drugi problem bio je čini mi se iznad Dubovca gore na izlazno grada. Da, da, drugi je problem koji gospođe prijavile, znači ispuštanje ovih uh, fekalnih i ovih voda u obornski kanal. Mi smo i tamo izašli na teren isto se uvjerili u istinitost tih uh, navoda koje gospođa iznijela i mogu sam reći da smo znači to proslijedili nadležnim službama na postupanje kako je to predviđeno zakonom. Također mogu gospođi poručiti kad dobimo odgovor od nadležnih službe da ćemo s obzirom da imamo njezin kontakt da ćemo ju kontaktirati i izvijestiti što je učinjeno. Inače bi još ti samo reći da je u tom dijelu Zagrada je tamo predviđena već, kao što je gospođa rekla, je trebala biti izrađena ta kanalizacija i trenutno je taj projekt u tijeku. To smo saznali u i kanalizacije, tako da se na tome radi i to će biti pri, pri ili kasnije, u glavnom u tijeku i bit će gotovo. Sad kada, točno ne znamo. Vjerojatno je u oči lokalnih izbora. <laughs> Vrlo vjerojatno. <laughs> Dobro, to se nekako samo po sebi nameće A imate li vi, dragi slušatelji Nekih takvih problema vezanih za zaštitu okoliša Za nešto što vas smeta Nešto što ne možete na drugi način reagirati Ili ne znate kome bi prijavili Vi to možete svakodnevno činiti Na telefon Na telefon 062 123456. 2 3 4 5 6 Dakle, vrlo je jednostavno Za zapamtiti I neka vas ovih 062 ne zavaraju Jer cijena tog poziva Je istovjetna Normalnom razgovoru kao da smo zvali ne znam 8426 naš broj telefona. Da, cijena je jedna lokalnom pozivu, tako da se ljudi ne preplaše kad vide ovaj 062 da misle da to se dodatno nešto plaće, nego je ista cijena. Dakle evo vi možete zvati sad postaviti pitanje pa će Denis i eto, njegovi suradnici i prijatelji iz Ekopana Pana nastojati naći vam valjani odgovor kao što je to bilo na ova dva slučaja vezana za okoliš škole Banija i za ovu kanalizaciju koja ide preko ceste i koje tamo sigurno nije mjesto. Pa evo dok čekamo poziv imali još nekih pak s obzirom da smo evo na pragu proljeća situacija ili događaja ili pojava koje... pa Mislim sad se dosta primijećuje po gradu, po zelenim površinama Aha. Evo imamo i telefone pa ćemo onda nastaviti da, da dugo nam ne čeka slušateljica ili slušatelj, halo Dobar dan, dan. Mene bi interesiralo što ste može napraviti u starim kompjuterima recimo pa televizijama i tako gdje se to može otpeljati s obzirom da ne smije u komunalni otak Evo Valentina ima Prvo me zanima odakle zovete? Zovem iz okolice Karlovcu. Aha, dobro. Onda u Karlovcu na banija BB da. postoji prikupljanje elektroničkog i električnog otpada okay. koji se klasificira kao otpadan, opasan otpad. Znači kada idete... Je, iz smjera grada prema Bani e, Skretanje na desnu stranu ako znate gdje K3 ima svoje otkupno skladište. Da. E, tamo u istom dvorištu se znači nalazi Frković. Obert Frković i oni prikljupuju otpad. E, između ostalog, mi, ja sad ne, ne na pamet taj broj, ali molim gospodju da vam se ako može javi u udrugu, mi ćemo dati broj mobitela od gospodina Frkovića tako da se sa njim može direktno Dogovoriti. U svakom slučaju, ako ne dobije kontakt onda može u tom dvorištu, pored zelenog kontenera, ostaviti to što ima. Dobar. Gospodin Frković će se pobrinut za to. Još, hmm. još samo napomena, da, ako, Ukoliko se radi o velikom komadu uh, znači otpada, oni mogu doći i po to. Znači, možete uh -huh. ih pozvati, oni će besplatno doći po to Dobar. i odvesti. Dobro, hvala vam Nema na čemu. Evo, gospođo, uh, imate li aloku papir? Halo, e, gospodje otišla, ja sam muđu vremenu uspijeo ukucati e, ovaj obrt e, Mladina Frkovića Bogovića, BB točna adresa 0989193070. Dakle ili možete nazvati Ecopan ili evo ja vam mogu dati taj broj telefona. S obzirom da je danas sve tako brzo dostupno, pa u toku emisije vam možemo pomoći. Halo. Dobar dan. Dobar dan primena komisija sada postavljaju pitanja. Eko eko tako emisija u tijeku. Recite imate li vi kakav ekološki pa imam, problem do imamo vodovod i to je jako su malograđena. I nije bilo suni smeća previše ni čega. Tu su su protekli vodovod, najzamen vodovod fordar do seže. Ja da se to jel to se radi o ovom ja. Da. Ja. Ma Sad ne, ne, ne mogu sad 100% na pamet reći ali imam informacije vezano to, Mislim da su uređivali nešto, tak je bar njihovo objašnjenje bilo. Okoliš toga mislim da čak će se jedan taj dio šume oko vodocrpilišta dobiti neki oblik zaštite. Sad ne znam točno koji oblik. Ja vas molim, ako postoji mogućnost da nam se javite za dodatne informacije u udrugu, rado ćemo onda podijeliti, s ozirom mm -hmm. da vam sad nemamo vremena elaborirati mm -hmm. točno mm -hmm. čemu se radi. A možda do sljedeće misije. Ili u sljedeće emisije ćete opširni odgovor dobiti. Pa nemate te sume je i to se nije baso ni smeće, ni ništa. To je, mislim, to kakva šetnica kad ljudi pričaju, pa šteće zove da imali smo hlada malo i to. To lijepo. Ono, to Znam. Je da, da, mislim... Eko, Eko. eko. Ok, hvala Eko, Eko emisija, evo, hvala Vama. Gospodži, ako ne bude, kako je rekao Denis, to moguće uh, Naći odgovor do sljedeće emisije, svakako će to biti, ali 062 123456 i broj telefona na koji možete još dodatno to pitati i naravno provjeriti u kojoj fazi traženje odgovora na vaše pitanje. Evo imali smo dva poziva, Denis, ti si nešto zaustio reći, pa su nas slušatelji... Ma sam se ti reći da je sad, onako, s obzirom da se ovaj snijeg otopio i sve to, pa je onako, kad se topi na zelenim površinama, se primjećeno u, u pojedinim, zapravo u, u cijelom gradu, e, dosta smeća otpada tipa papira, plastike i sve to tako koje se raznosilo, što je sad vidljivo i valjda će komunalne poduzeće to riješiti na vrijeme. Da, evo baš, vidim, u Dugoj resi to su tu malo obraživali snijeg kako sam se ja šalio, to su ga pripremali za svijetu, <laughs> da bude i na godinu. Naravno, taj snijeg stvarno sad izgleda onako, kao ničije, zlo kao lajnski snijeg, evo, po onoj staloj izreci, pa bilo bi lijepo kad bi se to riješilo. Mi lagano... Idemo kraju ovoj emisije, imali smo evo, i dva pitanja, u biti smo dobili e, odmah odgovor na jedno i gotovo pola na drugo vezano za vodocrpilište Borlin, a ja ću samo ponoviti, možda nije na odmete jer dosta slušatelja i nas inače pitaju sve što ih muči, to nam je drago, da sav taj elektronski otpad vezano za kompjutere, stare mobitele ili sve ono drugo što spada u to EE, kategoriju. Mogu nazvati evo broj telefona koji smo mi ovdje našli, a Denisa mi je kazao Mladen Frković, obrt Bogović, je Bogovića BB službena adresa, to je, dakle, glavna ulica Banija, 098-9193-070. E, kako nam neko ne bi ostao bez svog pitanja, evo u zadnji čas još jedno pitanje. Halo, dobar dan. Dobar dan. Evo, ja zovem Tuz Gaze. Na početku uh -huh. ono, Banijanskog mosta, onaj prelaz, znači ulica Dragojla Jarnjević. Pa to, je, to je katastrofa. Tu je jedna ruševna kuća oko koja je, ne znam ko je to, zelenilo ili ko je to stavio ili grad... Samo one daske da se krov ne uruši na cestu. a to je, to je gradsko smertište sada. Ja ne znam ko baca, ko ne baca. Tu ima, ima draca i, i svega i svačega. Znači to je to je smertište u središtu grada. A ulica je još iz rata puna rupa od, od granatiranja, od svega. A to je pre na što ta ulica liči. I to ulica Dragoj Lejarnjević. Njezina rodna kuća. Fasada isto nikakva. Dobro, to u druge nadležnosti ulazi. Spomen tabla je gore. To, to, to je nešto strašno za vidi. To bi trebalo poslikati i na televiziju dnevnik dati sve da se vidi šta se nalazi u središtu grada. Šta kora ima? Mm -hmm dobro ja vjerujem Denis da mislim ak se radi o otpadu koji evidentno ak se vidi to će se u svakom slučaju prijaviti nadležnima da se Ma to, to riječi to je strašno, to vam je kak je ono gornji dio slučanje li je gorilo da. i sad vam je tu kak je bio unutra, nikoga nema, ne znam ko su vlasnici, ko nisu, šta nije ali tu su bacali, tu, tu ima dosta tih roma doseljenih na gazu oni su to kidali unutra daske za loženje. znam, da, o, mislim ovaj, to, to je smeće, to je, to je pre za vidjet to bi trebalo ili očistiti u, u nadležnosti čistoće grada ne znam čega i zabit daskama taj ulaz. Znamo. Niko tu ne može ulaziti više. A na ove daske su, znate, na cesti nogostup je za zagrađen s daskama da nekom ne bi palo nešto na glavu a nije ni neophodno da to bude tako široko zagrađeno. Eventualno neke daske ili nešto zabi da se to smetli, smetlište nego mila tu nama pred nosom pa mi svi zgaze tu da prolazimo u grad. Dobro, gospođo. Evo, proba, Brava, proba će se reagirati, Denis. Da, mislim, bjedini je pro, eventualni problem, ne mogu sad na pamet reći, ako se radi znači, o nekčijem privatnom znači, području, ali bez obzira na to, ta grad bi, znači, komunalne službe i preko druge službe bi trebale reagirati prema vlasniku, ako mogu utvrditi vlasnika, da to oni riješi. Dosta pitanja danas što nas raduje. Halo. Halo. Halo, halo. Dobar dan. E, dobar dan. Emisija Eko Eho, recite brzo je i lako, učinkovito. 25 pa, likovito pa, da. Ma samo da bi mogli e, gospoda da ponove malo gdje i kojim najbližnjim službama se može građanin obratiti da oni procesuiraju odno građanina koji pušta fekalije koji radi nered u glavne Mo, e, da, možete se obratiti sanitarnoj inspekciji jer mjesni odbori ne funkcioniraju onda. dobro evo sanitarna inspekcija sanitarna a. inspekcija je, gdje sjedište, Denis? Sa, ja možem da, da je to tamo gdje je. Znači, žup... oni su najprije kao komunalno redarstvo pa i oni isto komunalno redarstvo Aha. ali zapravo mm, kom... oni bi zajedničko u tom mm. recimo trebali to morat, ja sam pokušao mjestni odbor, odbor kažem neće se zamiravati ljudima da, onda. da, to je ova klasična spodio, priča dobro, molim. Hvala vama. Evo, emisija nam je došla kraju. Drago nam je da je tako dobar odaziv vas, dragi slušatelji. E, ako budu još nekakvi, nekakve nejasnoće prenesene u drugu emisiju, Denis i njegov iz Eko Pana e, će to pripremiti. Za sljedeću emisiju Eko Eho, koja je na rasporedu u, četvrtak, u sredu, bože u 11 sati. Ja sam odmah otišao dan, dan naprijed. Naši su danas gosti bili Valentina Mesarić. Valentina, hvala. Fala slušateljima. Idem s Frančiškovićem. Hvala lijepo slušateljima. Eko eko, eto eto gotovo. Eko, eho. Eko, eko, eko, eko eko. Emisija na Radio Mrežnici srijedom u 11. Radio Mrežnica.